А кому і навіщо? Нічна дорога не давала часу розмірковувати. От вона вулиця, от він, будинок, здоровенний, наче школа. Тупо величезний, сліпо прямокутний, грубо простий. Вікна, двері, всього багато, а враження ніякого. Тривалий стукіт, зеленчання, човгання капців за дверима, глухий голос, перелякане обличчя. Ні, мені цього не треба. Щойно з такої ж халепи виліз. Ні, ні, і не пропонуйте, скільки, навіть мови не може бути. Дзвінок Маркіянові. Марку, тут пролітає, не погоджується. Помножу на два. Множила, боїться. Значить, забагато запропонувала. Це справді дуже переляканий. Давай далі, за списком. Знову нічна дорога. Пара зелених очей у темряві напоперек. Кіт, заєць. Якщо заєць, мабуть, знову не пощастить, погана прикмета. Де вона вулиця, де він будинок? Дзвінок мелодійно виводив тему із шарбурських парасольок. Довго-довго аж Валентина взялась підспівувати. Нарешті спалахнуло світло на другому поверсі. Її навіть пустили до передпокою. Здоровенний Черевань одразу прокинувся, почувши, про що і про кого йдеться. Назвала одразу суму, помножену на два. Злякався. А вже з машини побачила світло на першому поверсі вілли із вигадливими та позбавленими смаку арками і колонами. Мабуть, господар цих архітектурних фантазій подався на кухню заїдати стрес. Судячи із розмірів трудового мозоля, що фартухом звисав з-під майже жіночих грудей, стреси виникали частенько. Наступна, остання адреса. Якщо і тут зірветься, буде кепсько. І часу немає. Залишилося кілька годин до ранку. А ранок – це вже завтра». Не вдасться залагодити справу за ніч, завтра буде пізно. Через дорогу знову хтось перебіг. Кіт чорний, цур йому, цур тобі нечиста силу, сила, не боюся, згинь, щезни, пропади. Хто б не шастав лісами, полями, дорогами цієї надранкової пори, він не має права перешкодити їй, Валентині врятувати Віктора». І хтось чи щось почуло. Останній у списку виявився саме тим, хто погодився. Валентина одразу зрозуміла, що він поводиться, З першого погляду на недобудований і з голими цегляними стінами будинок. Ці стіни погоджувались на будь-яку авантюру, аби тільки отримати можливість одягнутися у модний тиньк, такий, як у сусіда. Аби викласти сходи червоним гранітом, як у куми на сусідній вулиці. Аби замовити ковану та схоляри дорогу огорожу балкона, як у племінника, що їздив на заробітки до Америки. Погоджувалася старенька Нива, в якій не знайшлось місця у забитому будматеріаламі гаражі. Погодився навіть мелодійний дзвінок, що виспівував енергійне «Тореадор» з до добою, а не якесь занудне на згадку Елізі. Якщо людина обирає таку музику, це означає, що вона готова повоювати за своє. Ні, неправильно. За чуже, щоб зробити його своїм. Отак, посутніше». Він справді погодився. Не довелося навіть множити на два. Вистачило коефіцієнта 1,3. Підняв посеред ночі бухгалтерку. До шостої ранку всі папери, перелічені тонковим, були у належному стані. Одна заковика. Село знаходилось далеченько від траси, де заарештували цистерну. І Віктора. Та це пусте. І з цим вони якось розберуться. Це вже справа наступна. Справа Маркіяна і Журавського. Валентина зустріла ранкове сонце у доброму настрої. Вона везе Вікторові свободу. Вона купила її. Хто сказав, що свободу купити не можна. Ось вона з усіма належними печатками. Куплена, оплачена. Ось тільки чека на покупку не виписали. Ця думка трохи гризла із середини. Валентина віддала за ці папірці власні гроші. Багато. Нічого, заспокоювала вона себе. Віктор, звичайно, поверне усе до копійки. Адже кому ж, як на йому, знати ціну власного життя, власної свободи? Він віддасть. Бо сума не просто велика. Це майже усе, що залишилося. Та годі про це. Головне, вона це зробила. Те, що Валентина провернула цієї ночі, мовою друзів називається «виручити, допомогти, врятувати».